Jy is, jy was, die genre stuurman. Hoe wens ek, jy was nog hier. Ek mis jou. Jou lag jy weet, die slechte lag. Ek mis hoe ons kon ressel en jy kon ras as ek jou sal wen. Ek mis jou brood sprui. Die groen blikkie. Om my te vertroes en het simpel daar te wees. Hoe mis ek jou gepellerie vandag? Jy was my broodsbruik, altyd daarom my toe te vou in jou geer van sekuriteit en liefde. Hulle sê, tyd maak dinge makkeliker, maar dit doen nie. Die verlange is steeds groot, die tranen, die sjafde hoeveelheid, hinkering, die sjafde diepte. Tyd verlig nie die pijn nie, ek leer my net om te aanvaar. Aanvaar dat ek nie meer jou soene sal kry nie, jou broedsprui sal ryk nie, jou Jan, Nana, of my pabiekie, gaan hoor nie, want dis wat ek is, was, jou Jan, jou Nana, en net jou pabiekie, jy is my broedsprui, Sels alles jy weg, hang jou geer steeds in die licht. Jy sterk en oorheersend, maar nou, een vluistering van wat was. Ek het klomp vra, maar om eerlijk te wees, geen antwoord sal my ooit tevrede stel.